Я телефоную в Київ до знайомого психіатра, який свого часу порадив мені Марію Миколаївну. Я дуже перепрошую, що турбую його, але в мене безвихідний стан. Той чоловік відповідає, що мій стан і правда проблематичний. Треба шукати в його паперах документи, про його медичне страхування, телефонувати туди. Вони зобов'язані захищати його на території будь-якої країни. Я пригадую, так, мої інші клієнти, особливо старші, іноді показували мені такий документ і телефон на ньому. В Україні вже кілька років є представництва міжнародних страхових медичних компаній. Але Бог боронив. Мені ще жодного разу не доводилося користатися з того. Поки він ходить по кімнаті як звір, продовжуючи свій незрозумілий емоційний монолог із артистичними, і тому ще страшнішими жестами і грамасами я починаю ритися в його речах. Я лізу до сумки, яку він завжди носив собою на плечі. Нібито знаходжу папку з документами, але подібного документу серед них нема. Я бачу, що за документами мій хлопчик – має прізвище Адлер. Мікаель Адлер. Так, звичайно, його батько німець. І він має його прізвище. Я пам'ятаю, що усвідомлювала своє тодішнє роздвоєння особистості, коли одна половина мене нервово шукала медичну страховку Мішеля, а друга продовжувала міркувати над мотиваціями його дивної поведінки. А втім, можна було говорити навіть про розстроєння. Третя іпостась мене нервово й послідовно шукала манускрипт Пінзеля. Але його ніде не було. Звичайно, в мене не було навичок вести обшук, але цілком можливо, поки я ходила вниз шукати свого кинутого ключа, він примудрився кудись подалі заховати старовинний документ, за який я відповідальна перед Богом і Україною, або й знищити його. Я надибала шкіряну папку, звідки Мішель витягав ксерокопії нібито того, що бучацький єврей віддав його батькові. До всього, що фігурувало в наших пошуках. Я тепер маю додавати прийменник нібито. Але у хлопчика, очевидно, була вироблена стійка реакція. Цього предмета – Ніхто, крім нього, не може торкатися. Він вихопив з моїх рук ту папку і міцно притис її до грудей. Довелося шукати в інших місцях. Ось папка, де був його авіаквиток і паспорт. Там немає поліса на страхування». Я приблизно знала, як виглядають подібного роду документи. І от у паспорт Мікаеля Адлера вкладено картонну картку – телефон сестри. І довгий ряд цифр, куди були вписані і коди. Із карткою в руках я сіла і замислилась. Сестра, вочевидь, далеко. Якщо вона й вилетить митєво, то буде у Львові бозна коли. Що мені робити з ним до того? Але, може, вона підкаже мені, які таблетки всунути йому в рота, щоб він, принаймні, заснув. Бо робити ін'єкції я не вмію, навіть якби й знала, які треба, і не знайду тут, у Львові, ні ліків, ні медсестри, яка б мені в цьому допомогла. Це тривало близько двох годин. Він ходив по кімнаті, притиснувши до грудей свою шкіряну папку з паперами, які вели його на пошуки спадку пінзеля, зміст яких він довірив мені тільки частково, але в яких, схоже на те, зосередились усі його особисті страхи і комплекси. Але я можу з певністю сказати одне. В ту папку розміром із книгу поезії